Hallå där, stå på tåd köpa blåbär. Idag är det skärtorsdag. Mm. och det är sista nattvarden. Ja. Om man är lagd åt det hållet. Mm. Och imorgon ska vi fira att Jesus har varit i 2026 år någonting. Mm. Det blir ett fint Eller slag. kom tillbaka, eller hur det nu var. Nej, han dör imorgon. Mm. De käkar idag, dörren dör imorgon och sen, eh, vet du fan om det är påskdagen han eh, återuppstår eller hur fan det var? Jo, det här tror jag. Tre dagar, fast jag tror man räknar den första dagen som första dagen. De, alltså, hade, inte dagen. de hade väl en hjärtstartare helt enkelt i Jerusalem på den tiden. <laughs> vad fan, den här stenen är ju svinstor men du, jag, jag, jag hämtar trucken. <laughs> Så låg bra sketch Och så går de in. Ja men vad fan. Han är ju knappt kall. Ja ah, nej. Och så Ja vi har hjärtrytm. Ja, vet du vad vi sticker fort som fan. Folk kommer bli sura för det här och så drar de. Och han bara står där och har hål i händerna va. Var det är någonstans. Det blev mycket där under den sista måltiden. Där. Mm. Han vaknade med sju helvetes där. Eller vänta lite nu. Drömde jag bara det där med korsfästningen? Ja, just det, han tror att det är. Det var, det, var, det var en fylledröm Nej, nej jag, jag, får, jag får dra. Man vet, man vet ju aldrig. Och så sticker han. Mm. ja eh, annars då du har mm. påsklov ja nu har jag gått på påsklov, välbehövligt det är mm. lite nationella prov och så där efter lovet ja, ja visst så det, det kommer vara <gör> möjligt att göra och fixa och dona med sen är det ju för fan maj månad det är ju den mest intensiva tiden mm. när man jobbar på gymnasiet säkert högstadiet också om man har nior kan jag tänka mig. Ja, just det. Så är det väl lite fix och sådana där grejer. Sen ska det ordnas inför studenten. Man ska försöka få folk att kan överväga att kanske vara i skolan istället för att dra på <laughs> klassresa. Även om jag vet att det är sånt man gör i maj. Ja. Alltså, men jag kan ju inte säga Åh, vad kul det ska bli för er att åka till vårt fan det nu kan vara. Ajnappa brukar väl vara och bli liksom dyngraka i en vecka och sen kommer hem och vara svinsjuka. Det blir perfekt, va? Mm. Det jag förstår att man gör som tonåring och tycker det är kul, så sett. Mm. Men det är ju ingenting jag kan gå med på i min yrkesroll, så att säga. Nej, precis. Så klart. Själv då? Eh, jo då, det, det är bara till bra. Alla tiders, mm. får jag ändå säga. Så det är ju lite i jobbsökarmode, så att säga, som jag har varit nu ett tag. Och, men nu har ju varit på några intervjuer, eller en, och mm. invänta svar som typ aldrig kommer. Verkar ta en jävla tid. Ja, då, det är man ska sitta och överväga, liksom. Ja, precis. Men vi får se. ja Det är bara att låta det här spindelnätet. Mm. Ja, super. Jag har väl med några punkter som jag hade tänkt att ta idag alltså det, det blir blandat men inte en friåkning för jag har planer, ja. planerat Nej, men, att man ska ta upp. Eh, jag har lite också så mm. jag vill eh, ta upp. Mm. Då kan du få börja det roligast så. Jo, men jag tycker och nu kommer jag ge lite gratis reklam då för min eh, favorithemsida FZ igen. Mm. Och, eh, jag ska väl säga här, jag tror att de kan behöva lite gratis reklam för det startades en tråd, eller vänta, nu ska vi ta det från början här. Någon gång har jag skrivit upp mig så här, kan du tänka dig att göra enkäter mm. på gigs Som är ägaren då. De äger väl här Sweetlockers också, eller Sweetlockers eller vad mm. man nu säger. det Och det har jag alltid gjort. Mm. Och det har ju inte gett någonting egentligen tycker jag. Men jag tycker, ja, man, jag hänger där en del, det är klart jag kan ställa upp på det. Mm. Men helt plötsligt så blev jag kontaktad av Snubbe och sa Hej, vi har ju sett här nu, du är alltid engagerad i de här. Skulle du vilja vara med på ett videomöte? Där mm. vi ska diskutera en, en grej vi har tänkt på. Mm. Ja, absolut. Varför inte? Så jag fick ju en länk där. Och då visade det sig att det de har som idé Um, det har ju blivit allt färre nyheter, allt färre folk som frilansar allt, allt färre folk i den fasta redaktionen och så vidare mm. Så märker, jag tror att den, den går väl lite halvknackigt mm. kan man väl säga. Uh, så man har ju varit nästan tänkt så här att den kanske inte finns kvar så länge till, i mm. enligt namn. Um, men då har man ju förstått då att det är de försöker göra för att rädda det här lite det är ju att starta en indispelsklubb. Mm. Det ska fungera som en sån här gammal klassisk bokklubb egentligen att man för en månadskostnad av 69 kronor i månaden varje månad får ett indispel. Mm. Och sen får man en speciell del av hemsidan som man bara kommer åt om man är med. Det ska diskuteras och det ska vara lättare att spela tillsammans och så vidare. Mm. Jag tyckte ju att det här var en Kanonidé. Det låter ju askoolt. Jätteroligt tycker jag. Uh, bara några dagar efter det här mötet så startas det en tråd som heter Vad har hänt med FZ? Där det tas upp allt det här. Mm. Uh, ni recenserar inte lika mycket. Det blir inte lika många nyheter och så vidare. Och då är de som uh, jobbar med det sagt att ja, vi är mitt i en förändring, vi kommer att berätta mer snart. Mm. Och då sitta och suga på den karamellen liksom och, och veta vad det är som ska komma. Det har ju varit ganska kul. Mm. Eh, sen har det här eh, precis som vanligt eh, tagits emot både positivt och också en del negativt. Att folk, eh, aha det blir bakom betalvägg här också, bla bla bla och så vidare. Vet folk är aldrig riktigt nöjda. Eh, men jag tycker att idén är jätterolig. Jätte mm. Och det här att man, så den första april här nu då, då kom det första spelet som mm. man fick. Och det var ett svenskt spel som heter Secrets of Grindea mm. Eller Grindia. Jag vet inte, har du hört som om det här? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tycker väl att det är väldigt, väldigt uppenbart att det är inspirerat av Secrets of Mana. Och mm. de spelen. Ett action-RPG. Uh, i en väldigt sällan likvärd mm. där det gäller att uh, bygga sin karaktär för att uh, klara x antal olika tempel och så mm. vidare. Uh, jag har hunnit testa en del och man kan säga att det, det finns ju ett levelsystem mm. men inga klasser, så du bygger liksom din karaktär helt själv. Mm. Uh, och jag har nu börjat och jag tänker: Jag gillar ju en vanlig Warrior. Mm. svärdskuld. Men jag har ju förstått att eh, det blir rätt mycket fiender överallt så man behöver någonting som kanske eh, tar bort lite fiender. Så jag har spanat så när jag får en, en sån här experience point till så ska jag köra på en chain lightning också. Så jag tänker mm. att det kan vara en rätt nice combo. Mm. Um, nu heter ju grinde, Alltså att grinda. Mm. <laughs> och det kan säga säga om det finns likheter med Zelda liksom i det här. Tempel Det låser du upp ett föremål. Det är lite pussel och så vidare. Det är väl det som det har från Zelda. Sen är det ju väldigt, väldigt mycket grinding i det här. Mm. Som inte Zelda har på samma sätt. Och det vet jag inte hur det är med Secrets of Mana till exempel i fall det hör till i det spelet att grinda liksom eh, Jo, men det gör man väl jag gör alltid det mm. ja. men jag tror inte att det är väl sådär jättenödvändigt men jag gillar ju att vara överlevlad i spel, ja är ju ja, precis <laughs> eh, så det ser ut så här klassiskt, riktigt snygg, modern, sån här 16-bits grafik mm. eh, så det här kommer bli jätteroligt att spela igenom känner jag mm. Om man pallar det här grindandet, det är väl det då. Mm. För det som är grejen i det här spelet är att dels så bygger du, väljer du för förmågor som du kan använda på din karaktär sen. Men det finns också någonting. Kort är en grej också. Mm. Att man ska hitta kort som har olika egenskaper, som liksom, det kan vara att du får 50 extra liv eller. Du plockar upp föremål med en längre radius, eller du gör det här, du gör det här, allt möjligt. Mm. Och då är systemet i det här spelet att uh, alla fiender i spelet har ett kort kopplat till sig. Men hur det droppar, ja det är att du ska flyt helt enkelt. Mm. Så jag kan ju tänka mig så här att om man har ett par kort kvar och till exempel det finns ju fiender som är harar. ja Tänker, ja, nu vet jag att eh, på det här stället, här det väldigt mycket harar. och nu får jag stå här tills det droppar ett. Mm. Eh, för det är, om jag har fattat det rätt, i stort sett helt slumpmässigt. Men eh, har du tur så kan du ju få en elitfiende då. Och då mm. är chansen mycket, mycket högre. Men då är det ju, ska ju du ha tur att den spånar också. Ja. Så jag tror att jag har tre kort hittills. Okay. Och bara av ett är liksom ingår i, alltså det är det första man får. Och då är man lite speciell typ, så den räknar jag med att alla får liksom. Mm, mm. Men uh, riktigt, riktigt skärmigt, Jag tror att du skulle gilla det jätte, jättemycket. Det låter verkligen um, som min typ av spel. Ja, uh, sen är det ju så här att du som har spelat de här spelen som du är inspirerad av kanske kommer känna att det här är som i Secret of Mana, eller det här är som i... Uh, mm. Så blir det inte för mig. Nej. Och det kanske påverkar lite också, det vet jag ju själv hur det kan vara. Mm. När man känner så att det här är ett väldigt likt ett annat spel. Men det har ju också, nu har jag ju spelat själv, det går alldeles utmärkt att göra det. Men precis som Secret of Mana så har jag sett att det är ju online op upp till fyra spelare. Mm. När man ser på hur det ser ut då, när folk lirar tillsammans, då ser det ju fruktansvärt roligt ut. Mm. Um. Så om du någon gång funderar på att du ska skaffa någonting så kanske du kan komma ihåg det här då. Mm. Himla charmigt och sen är det ju där jag har sett att det är ungefär 15-20 timmar långt men så här att om du ska låsa upp allt så kan du ju både dubbla och tredubbla den siffran. Okej. Okay. Uh, och så är det ju ett indiespel så man vet ju, det kan ju dyka upp mer och mer hela tiden. Ibland är de ju väldigt duktiga på det. Mm. Ligger det ligger runt 150 spänn. Sådär. Men det ligger ut på Steam då, eller? Ja, precis. Ja, just det, i den här uh, spel, indiespelklubben på FC, så är det Steam som gäller. Mm. Um, och det känns väl ändå rimligt. Jag tror att det är finns mycket PC-spelare där och så är det ju även en del av uh, Sway Clockers där det definitivt är mycket PC-spelare. Så ja. jag tycker ändå att det uh, var rätt rimligt och kanske lättare att få till en deal på något mm. sätt också. För jag vet ju, lyssna på en intervju med utvecklaren här nu precis och de var ju överlyckliga liksom så. Men uh, mm. det är ju lite gratis marknadsföring, eller gratis, men de får ju marknadsföring tack vare det här också. Mm. Sen får de väl... Ja, nu fick jag ju det här för halva priset då. Så jag vet mm. inte hur, hur de har gjort för deal med det här. Mm. Vad FZ får behålla själva och vad som går till en eventuell utvecklare då. Det är nämligen en sak i den här forumtråden som har tydligen har varit så jävla viktigt för folk att de här 69 kronorna, vad tjänar ni på det här? Redovisa det. Det är dålig stil att inte tala om och de svarade det är ju ett företag som vilket som helst. Det finns väl inga företag som talar om vad de gör. Nej, de, är, omfattas väl, de omfattas ju inte av offentlighetsprincipen så de har ingen skyldighet att säga ett jävla skit om de inte ville. Nej, uh, och jag har liksom inte känt att, det är, att jag har känt att det är ett krav att få veta det heller. Men varför är folk alltid så jävla konspiratoriska på nätet? Tänker de att de har någon herrgård ute liksom vid havet eller vid kusten eller och, och dricker palmdrinkar varje dag för att de drar in så jävla mycket pengar på det här och så retar det liksom svettiga källar och nördar eller liksom. vad ja, det Det verkar nästan så. Um, väldigt konspiratoriskt. Sen kan jag ju hålla med om att uh, under hela mars och kalla sig för Sveriges största spelsajt och Kanske få ut en, två recensioner, det är ju för lite. Så det har ju märkt att någonting har ju skett. Det har ju folk rätt i. Mm. Men det kanske kommer bli fokus på lite annat här framöver. Och det kanske man måste göra för att överleva också. Helt enkelt. Ja, och det beror ju kanske lite på hur många de är. Det kanske inte är så att man har råd att anställa någon som kan göra det där. Och då kanske man behöver få tag på freelancer mm. och så kanske det inte är skitlätt. Alltså ja. det kan ju finnas alla möjliga anledningar, men oavsett, alltså om de inte vill eller kan kommunicera ut det så gör de ju inte det Nej, precis Och om folk har en massa konstiga konspirationsteorier eller tycker sig förtjäna att få veta allting så känner vi lite grann sitt lugnt i båten och har en goda smaken och håller käften Ja, ungefär så Ja, det var min inledning där och Mm Uh, blir kul att spela igenom i alla fall. Så mm. känner jag. Yes. Ja. Och du då Vad hade du på hjärtat? Min PS1 har gått varmt kan jag ju säga. Gör det fortfarande ja. också. Fan vad jag älskar PS1. Uh, men jag är klar med Final Fantasy 9 nu. Mm. Uh, upplever inte att det är... Uh, någon grind i det, utan det flyter väl på. Alltså om du bara kör storyn så kör du bara Storing. Du behöver liksom inte grinda sönder för att klara dig på nästa ställe, om man säger. Mm. Så på det sättet så känns Final Fantasy 9 ganska litet i jämförelse med andra spel i serien. Okej. Okay. Att världen känns inte superstor och det, det gör absolut ingenting. Det... Jag tycker ändå att det är bättre än jag minns för jag körde ju det på PC eh, motsvarande till tredje skivan någonstans när man kommer till Terra heter det istället. Mm. Eh, och då vet jag att när jag körde så tänkte jag ah, det är nog helt okej okay ändå. det här Sen så pratade vi i Final Fantasy med Niklas och då blev jag sugen på att köra det igen. Eh, och jag har det ju till Playstation 1 men det har varit en amerikansk utgåva och har haft lite svårt att köra amerikanska spel för alla mina chippade enheter PS1 och 2 har haft kasslaser. Ja, okej. Okay. Men, men nu, nu är ju det löst liksom så då har jag kunnat köra det på minneskort. Det är ju, Jag ja. har en extern läsare till datorn så jag kan rippa skivorna. Så det inte varit någon bra. Men det som slog mig i slutet av spelet är att sidequests i Far 9 9 är kanske inte jätteroliga. Okej. Okay. Det ser jag dock inte som ett stort problem. Egentligen. Mm. Det, det finns några sidequests man kan göra. Och grejen är ju att det man får är ju items du kan få på andra ställen eller genom att köpa grejer. Mm. Så en del kan man ju skippa. Det är väl någon jävla sidequest där du ska gräva skatter med en tjockobo typ. Den kan man värd att göra för du får några av spelets bästa vapen den vägen. Och en del bra rustningar och sånt där också. Men annars så såg jag inget större värde i att göra massa sidequests. Kortspelet i Final Fantasy 9 ger dig inga fördelar i spelet överhuvudtaget. Okay. Så det, det, det är bara en questline, tror jag, där du ska spela kort. Mm. Annars så är det totalt meningslöst. Jag tror, <laughs> men, men i, i åtta så är det jättevärt att spela kortspelet, för då kan du ju, du får ju en förmåga med en av dina Guardian Forces, där du kan göra om vissa kort till items. Ja, okej. Okay. Och det är ju items du antingen kan göra magier som du kan equippa på dina karaktärer med junction systemet, eller. För, eller olika grejer som du kan uppgradera dina vapen med. Mm. Så i det spelet är det ju värt att spela kort. Jag gillar kortspelet i Final Fantasy VIII dessutom. Men i nian så är det totalt meningslöst. Mm. Så det blev inte så mycket sidequestande och sen saknar jag en riktigt bra grindspot i Final Fantasy IX. Det finns liksom, den mest kända är väl nära Gizamalukes grotta där kan man möta en drake och så använder man level 5 death på den så dör den så får du 8000 experience och så kan du grinda <laughs> den är rätt enkelt faktiskt, men när du börjar komma upp mot level 60 så ger ju inte det svid mycket experience i förhållande till vad du behöver för att levla upp sen, okej, okay, tre fighter för att up upp är inte skit mycket och du behöver bara använda en attack så är den borta men jag saknar de här rövsvåra fienderna men som ger svin mycket experience. Ja. Men sen insåg jag ju efter ett tag att men jag behöver ju inte grinda i det här spelet. Så då tänkte jag, nej men jag, jag drar bara till sista stället. Så på fjärde skivan så kände jag ändå att ja, jag har inget större behov av att utforska någonting mer i det här spelet. Jag drar till sista stället och klarar det. Men jag tror nog fan att styrkan med Final Fantasy 9 är nog kanske att det är en jävligt skojig värld och skojiga karaktärer. Mm. Storyn är helt okej okay också. Det är ju väldigt klassiskt Final Fantasy om man jämför med 6an, 7an och 8an. Ja, just det. Och det var ja, men en skön change of pace kan jag tänka på. Ja, Sen... Kommer ju tion med sitt jävla ultra-grindande och omöjliga fiender istället. Men jag vet inte, då kanske kompenserade loss med tian, ingen aning. Så, nej men jag, jag tycker nog att nian är klassiskt fine Fantasy på helt rätt sätt. Och ja. bättre än vad jag minns det. Jag vet inte fan vad som hände när jag körde på PC. Det var ingenting i storyn som jag minns. Jag nej jag okay. senast. Mm. Så nej, jag rekommenderar det. Nice. Gött. Um, såg ju nu <laughs> det är också hela med sådana här nyheter angående Final Fantasy 9 att uh, den påståda Final Fantasy 9-remaken påstås vara pausad. <laughs> då kan ju göra nya spel som <laughs> på påminner om dem. Eh, fast nian kanske är det som förtjänar en remake mest eh, om man nu måste göra en remake på ett Final Fantasy-spel sjuan behövde väl egentligen ingen remake och den behövde definitivt inte tre jävla spel för att bli en bra remake nej, precis även om jag tycker jag, jag jag väldigt mycket om de spelen men de är, originalet är, tycker jag nog är fan roligare. Mm, absolut. Ja, så kan det vara. Mm. Ehm, blir det ett nytt Final Fantasy nu också eller blir det, du visar ju någonting här nu, det blir Resident Evil 9 istället. Blir det nya till, Emil? Ja, det blir det nya till. Nu fick jag tag på ett fysiskt exemplar till slut till Xbox i cellet. Mm, det verkar vara helt hopplöst till Playstation. Jag har sett det som finns i någon form av ganska dyr Collector's Edition. Brukar väl gå och få tag på typ. Mm, men det är... Jag ser ingen poäng med att ha någon Collector's Edition faktiskt. Nej, exakt. Jag håller med. Det är ju inte, det är inte uh, så att spelet blir roligare. Nej, uh, precis. Att du kan sätta på Leon en jacka typ. Nej. Det är en del DLC du kommer kunna köpa för 15 spänn ändå. Om mm. den jackan nu är jätteviktig. Ja, precis. Nej, men det, det blir väl det blir väl gött att köra. Jag kommer att köra det på eh, söndag kväll. Jag ska åka bort imorgon. Så att, mm. Det är ju påsk och grejer. Jag, jag är blina ska på en, en liten trip till... Eh, huvudstaden, så att... Ja, eh, trevligt, trevligt. Och jag vill inte börja spela det kväll, för då kommer jag ju vara jävligt sugen på spelare och eh, jag tror inte att resan kommer bli förstörd bara för att jag inte får spela ett spel, men det är mycket roligare att åka på en resa dundernjuta av den, och sen ha ett helt spel som väntar på mig när jag kommer hem. Ja, det, det är, håller jag med om. Det är... Um... Det är något speciellt med det där att bara veta att det ligger och väntar typ. Mm. Man Så... kommer hem från något roligt och har något roligt att göra när man kommer hem. Ja men precis, jag spelar Final Fantasy 8 nu faktiskt. Jag tänkte att jag ska köra det och 9 back to back. Mm. Jag kommer att prioritera Resident Evil naturligtvis. Japp. Men alltid gött och att ha lite och växla mellan. Och sen har jag spelat Heroes 3 också. Det finns ju den här hota modden som är mm. eh, nya tror jag sådana här faktioner eller om man ska kalla det och lite nya kartor och sånt där. Jävligt kul mod men den är rätt svår och jag är egentligen urusel på strategispel jag tycker bara att det är kul att slåss i de där spelen och samla <laughs> på grejer. Ja, jag fattar. <laughs> ja. Yes, uh, jag själv har ju också tagit med hand en gammal klassiker kan man väl ändå kalla det, tänker jag. Jag mm. um, har ju det här uh, Nintendo Switch Online med, där man kan lira de gamla konsolerna mm. som de har släppt. man säger så. Och jag har ju sneglat länge åt fan, ska jag bara starta upp Ocarina of Time? Mm. Och så har jag ändå landat i, nej. Jag paddlar ju inte Super Mario 64. Det kanske blir samma med det här. Mm. Jag minns det istället. Men så kunde jag inte låta bli dagen Så jag startade upp det. Och det får man ju säga. Kontrollen är ju bättre än vad Super Mario 64 är. Mm. Även om man känner att det är väldigt anpassat. Man är extremt van vid två analoga spakar och liksom kunna vrida kameran hur man vill och inte mm. bara ha en knapp då som liksom centrerar kameran och efter det hållet du tittar åt. Mm. Men man vänjer sig för det relativt snabbt tycker jag. Ja. Uh, så jag kom igång och klarade i alla fall av de två första uh, templen ganska snabbt när man är liten då. Mm. Uh, det är The Great Oak Tree och uh, ja, den uppe i bergen där. Death Mountain. Ja, tack. Death Mountain, uh, så är det. Uh, och hade jätteroligt. Mm. Uh, så jag bara känner det här. Man vet ju att det ofta pratas om som ett av de absolut bästa spelen någonsin och det är någon japansk tidning som det är det enda spelet som har fått 99 som är det högsta och bla bla bla och så vidare. Eller om det mm. var 98. Uh, och där tror jag att till exempel du, både du och jag tycker väl till exempel att A Link to the Post, ett bättre spel. Mm. Så lite överdrivet är även om jag, jag förstår varför det är så omtyckt mm. av många. Mm. Um, det Egentligen det enda som jag har tyckt är riktigt, riktigt irriterande hittills, det är ju du vet hur på 64-kontrollen hur de här tre gula C-knapparna är. Mm. Och att det är på den kontrollen är knappar. Men i den här versionen jag spelar nu då som är på switchen så är det en analog spak mm. som är C-knapparna och jag tycker att det händer väldigt, väldigt ofta att jag till exempel jag vill skjuta med pilbågen men han tar upp och ocarinan eller mm. en bomb istället och det är ju jävligt frustrerande så det, det känner jag nästan hela tiden att jag måste tänka hela tiden på att vara extra noggrann extra tydlig det är egentligen det enda frustrationsmomentet hittills. Mm. Uh, annars har jag supertrevligt och märker ju nu att jag har glömt bort ganska mycket nu. Mm. Um. Även säger att jag ganska många gånger ja men nu är det nog det här. Nu ska jag nog och göra det här. Men uh, jag pratade ju med dig i, om det var i morse eller om det var igår att så här, fan, nu kommer jag fan, inte riktigt ihåg vad jag ska göra. Nej. Men det enda rimliga jag vet jag ska till det här väldigt kritiserade vattentemplet nu som vuxen vuxenlink. Då. Och då vet jag, jag behöver ju den blå tunikan eller den blå dräkten. Och det enda rimliga är väl att det är någonstans hos de här vattennissarna. <laughs> tänker som jag. de heter Och... i spelet också. Water nissis. <laughs> Ja, så jag har faktiskt lyckats att eh, få tag i det nu. Men mm. min idiot eh, glömde ju skorna som gör att man sjunker till botten. Så det. Mm. <laughs> de blev kvar. Så jag, jag hann springa till vattentänden och så bara så här. Det saknas något. Jävlar. Så nu mm. är bara kubba tillbaka igen till den här isgrottan som jag absolut hade totalt noll minne av. Mm. Men det var där som jag skrev till det? eller? Ja, det vet jag inte då. Men det räknar ju med nu, eftersom jag, jag fick en map där men tänkte, ah, jag gör det här sen av någon anledning. Ja, jag, jag tycker ändå att det är kul att ingen av oss googlade någonting utan vi spekulerade, med tror det är där, tror det är dit du ska. Ja, Det, det är mycket, mycket, mycket, mycket roligare. Mm. Um, eller så kan man ju jag, fråga AI ja Jo det kan man göra, det är ju som att googla ungefär ja. egentligen um, men som sagt, jag tycker att det är jag har en jättetrevlig titus och det kommer definitivt inte att bli ett spel som jag bara liksom, jag testar det lite utan det här tar mig igenom, det känner jag ju mm. um, tycker att till och med att det har en det sköter storyn ganska snyggt, det är till och med lite coola cutscenes, även om mm. de ser lite föråldrade ut då men det kan jag leva med utan problem. Men om man också tänker för sin tid när det kom, var det, var det 97 eller något sånt där? Eller, eller 98. 97 eller 98. Alltså mm. eh, om man tänker kontrollerna i det och Super Mario 64. Men Super Mario 64 är ju kontrollen en jävligt slippery kan jag tycka. Mm. Han flänger ju runt som fan för att man ska, och det är väl sådana här lite, lite animationer man ska vända på sig och det är väl också någon typ av frame window eller man ska kalla det för vissa typer av hopp och sådana det, det är en jävla massa skit att hålla reda på där ja. eh, men sällan är ju lite mer liksom stabilt i kontrollen Sen jag kommer alltid att hata att det inte finns en hoppknapp mm. att han hoppar ut liksom från stup av sig själv det, det kommer alltid att avsky men för sin tid så är det ju fan briljant speldesign kontrollmässigt, mm. för inget ja. annat 3 var ju så jävla lätt och flytande att styra. Nej, absolut. Förresten, jag ljög nog lite för att det. det finns ju en sak till som jag retar gallfeber på mig. Mm -hmm. Och det är den här jävla fen som ska köta hela tiden. Mm. Alltså nästan så fort man säta låser en fiende så vill hon berätta vad man ska göra med den fienden. Mm. Och det kan jag ju köpa så här att okej, okay, jag lyssnar en gång och sen vet den det att nu vet Joel det här med de här fienderna. Mm. Men nej, nej, nej, det blinkar ju alltid där. Och så, listen! Mm. Ja, det är så jävla frustrerande alltså. Och det är ju, det är ju ett dåligt designval. Mm. det tycker jag också. Mm, bra. <laughs> Det borde snarare vara en knapp där man själv väljer att fråga henne. Inte att hon uppmanar dig till att, att hon söker inte kontakt. Det får Link göra. Ja, det, så borde det ha varit. Jag har nog aldrig heller tyckt att det vattentemplet är så jävla jobbigt som en del verkar få att tro. Att Nej, det liksom alltså... är så ökänt. Alltså, visst, det är ju besvärligt om man glömmer en nyckel i någon jävla tunnel någonstans och så måste man mm. ändra vattennivån till typ två gånger. Ja. men jag tycker ju inte att det är så jävla rövsvårt eller jobbigt, jag tycker nästan att istemplet eller A Link to the Past är svårare Ja, jo. Mm. det jag kommer ihåg då från det, jag har ju förstått i typ mer eller mindre vuxen att det är ganska utskällt och mm. frustrerande liksom men jag kommer ihåg när jag spelade som barn så saknade jag ju en nyckel. Mm. Och då vet jag ju, till slut så såg jag ju vad det var jag hade glömt att det finns en plattform som åker uppåt mm. och ser ett rum under. Mm. Jag tror att det missat. var samma nyckel jag missade. Men det, det var jag kan jag säga att räknas. då kommer jag ihåg att eh, det blir en kameravinkel så att man ser det. Och då mm. kommer jag ihåg än idag när, när jag liksom såg det och Tittade upp mot farsan som satt och tittade på. Mm. Och liksom, nu vet jag vad hans kommentar var. Det där borde jag ha sett tidigare. <laughs> och, ja, det kanske jag borde. Men... Och så kom jag vidare där. Då. Har för att jag tyckte att den här shadow link eller dark link eller vad den heter var rätt frustrerande med att jag kisade den något så fruktansvärt. Det är väl typ så man ska, det är det man ska göra, kisa att jag bara använde någon av de här eldmagierna på den mm. hela tiden och slog mm. inte ett slag typ. Nej men det är, tror jag också jag gjorde det första gången jag mötte den. Mm. För varför inte? De magierna är ju också totalt meningslösa i det spelet. Ja. Det är väl eldmagin som är bra typ i skogstemplet då. Men de ja. andra två har ju typ aldrig haft någon användning av. Jag har bara, bara hittat den än så länge. Jag vet inte vad jag har missat dem. Och, och sen har du ju eld- och ispilen har man ju heller ingen nytta av i det spelet nej Det tycker jag ändå är också lite synd att det är grejer som är totalt meningslösa. Samma med deckunuts. Ja, jo. Det, det, det, det är bara på de här jävla blommorna som är så jävla frustrerande. Och de brinnande dödskallarna som flyger i luften kan man ju, som man inte går att slå på innan man har... Men de brukar jag använda, har jag använt hookshot på nu då. Ja, men de närmar sig så en gång med den och sen springer fram. Ja, antingen så har du slangbällan, pilbågen eller hookshot. Du behöver ju inte av de jävla nötterna. Ja. Jag har aldrig använt dem någonsin när jag har spelat i spelet. Typ första gången jag spelade och testade dem och sa, att de gör ingenting. Och sen så släppte jag det bara. Mm. Nu bara, måste jag måste få det sagt nu. Är inte slangbälla ett jävla bra ord? Jo, det är det. <skratt> <skratt> <skratt> Och lite bortglömt som vapen. <skratt> ja. Eller vapenleksak kanske. Det <skratt> här skulle kunna vara ett livsfarligt vapen. Ja, ja, ja, ja. Fan, om du skjuter stenar du på backen du kan, ju, mm. du kan ju skada någon rejält med det där potentiellt. Jag kommer ihåg när vi, ja, nu är det inte riktigt en slangbälla då när man hade en skithusrulle och så satte fast en ballong och tejpade mm. fast i änden så kunde man lägga i någonting där och dra och skjuta iväg så in i helvetet. <laughs> jag gjorde en pilbåge av ett gem en gång när jag gick i åttan eller nian och en polare som mig gjorde pilar han hade tält, pinnar, tejpat fast nålar och knutit fast fjädrar på dem, så de gick ju spikrakt när man sköt dem nice och långt, och så satte de jävlarna sig på väggen också mm. det var farligt, de blev konfiskerade för jag höll upp och lärde med den i skolan min lärare sa det här är ett vapen <laughs> Nej, den är en leksak, tänkte jag. från Rudolf. Ja, men faktiskt. Jag tyckte det var roligt när hon konstaterade det, min klassföreståndare. Och säger mm. i efterhand. Ja, hade någon av mina elever skjutit med en sån i klassrummet så hade jag faktiskt blivit vansinnig. Ja, det är klart. Snuten och skjutit med den själv när eleverna har gått hem. <laughs> Exakt. Ja, men du, ja, du ser, vi... Man blir fan. Det är mycket grejer man börjar komma ihåg när man pratar sådana här spel och konstaterar att, ja, ah, fan, det här finns inte längre. Men mm. när jag körde det igenom Ocarina of Time senast, både på Nintendo 64 och på 3DS, mm. så tycker jag nog ändå att det spelet växer lite grann. För varje gången jag kör det. Ja. Um, det tro, alltså jag tror att jag kommer tycka att det har varit fruktansvärt bra. Mm. När jag är väldigt klar då. Sen känner jag så här att det får väl ta den tiden det tar lite. Det kanske inte kommer vara mitt main-spel mm. om man uttrycker sig så. Nej, nej. Utan det kan vara lite i bakgrunden för... Um, nu går jag ju lite så här i, redan i tanken då. Så här, fan, ska man köra eh, Majora's Mask nu också då? Mm. Nej, jag vet inte fan om jag pallar det. Jag känner, tycker det är så jävla frustrerande verkar vara. Alltså. Jaha. Nej, mm. jag tycker inte att det är så farligt. Eh, däremot så har, har jag dratt ner hårt på tempot på det. Här. Jag körde på 3DS. Men mm. jag tror nog att jag har varit lite för trött för att spela det. För det spelet kräver ju lite mer planering och eh, tänkande. Ja, Mellan, precis. Det är väl det som oroar mig, typ. <laughs> ja, för även om jag fastnade mer i Ocarina of Time men det är ju betydligt simplare. Eh, men jag tycker nog ändå att Majora's Mask är snäppet bättre som spel. Ja, ja, ja jag vet ju det. Och det är därför jag känner att det kanske borde göras mm. på något sätt. Mm. Ja, ja. Uh, det jag kanske gör så här. Det är kanske bättre att jag spelar Wind Waker istället. Ja, och bara får upp, och får uppleva det en gång på riktigt själv. Liksom. Mm. Jag har ju sp spelat det med folk. Bara. Visserligen från start till mål, då, i och för sig. Men mm. just att det blir en annan grej när man tar sig ande helt själv, liksom. Fan, jag kom på att jag började ju för fan spela Twilight Princess i höstas. Ja. Det är jag helt glömt. Jag tror jag är någon sån här ökentempel. Det var inte skitkul. Man letar efter spöken. Ja. Det stället är rätt jävla segt, faktiskt. För har man missat ett... Du vet, om du ska leta efter jag vet inte, säg att tre stycken. Du hittar första och tredje. Så bara, fan, vart är andra då? Ja. Det är, någon, det, det är någonstans jag har varit och inte gjort tillräckligt men vilket jävla rum mm. är det då? Mm. Men du, ap apropå det innan vi lämnar Ocarina of Time bara, mm. nu har det ju varit vet vem Nate Hate Nej. Någon form av YouTuber som och han skriver en del på X också han är ju nästan till hundraprocentig på rykten. Jag oh, vet inte vad är han, jo, men han har. Han ju för läst om. Ja. Ja, vad han har för källor hit och dit om allting. Men eh, nu verkar det ju faktiskt som att det är utöver ett helt nytt eh, Star fox spel i klassisk stil under mm. sommaren redan, som jag tycker verkar jävligt häftigt. Mm. Det som verkar bli liksom helgspelet. alltså helg som i jul. Mm verkar ju faktiskt bli den här remaken på Ocarina of Time. Mm. Så om man nu ska tro hans hundraprocentiga ja, facit hittills då, så är det det vi får i år för att fira Zeldas 40-årsjubileum eller vad det nu var. Mm. Och ja, det känns väl lite spännande. Om man tänker, hur mycket kommer de bygga ut det där? För ja. det behöver de nog göra, tror jag. Uh, ja, jag menar inte en in Final Fantasy 7 med alltså att det behöver vara så så mycket men jag tänker på det den här kartan som kändes gigantisk när Joel 12 år spelade det här mm. det är ju inte så stort jag tänker vilket jävla pissigt land att bo i ja men, är... men Harrowfield <laughs> är ju as tråkigt ja här bor vi lyckliga människor. Jag har ett slott, en marknad med fyra affärer, en hästranch och en skog med barn. Och alla är separerade från varann och så har vi en stor mittendel som är helt obebodd förutom den lilla <laughs> mjölkranschen. <laughs> ja. Exakt. Ja, så, alltså, så tror jag inte att det går att göra utan då får de ju... Jag säger inte... Eh, Breath of the Wild stort såklart men det behöver ju vara i alla fall fyllt med fler saker att göra tror jag en modern publik skulle kräva, säkert den egentligen har funnits en remake då på DS eller 3DS redan Ja, så, med eller snyggare man, texturer och så vidare. Eller om man ska kalla det mer en remaster, jag vet inte. Ja absolut men de har ju släppt det två gånger i alla fall. Då hade jag nog hellre sett en lite mer utbroderad remake på första spelet. Men det känns väl nästan som det är det här. Nästan, på något sätt. Mm. Oh. Nej, men jag förstår vad du menar såklart. Men, Med den oh. typen av öppen värld som första har, som egentligen typ inget annat i serien har, förutom kanske Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Mm. Det tror jag skulle vara riktigt mysigt att gå ner i här, den här trästubben och höra det gamla spöklika låten när man går runt där i hålarna och löser lite pussel. Det, det tycker jag hade varit ganska kul. Mm. Jag håller med. Det kanske inte är jag ska spela istället förresten. Med guide. <laughs> ja, det kanske man vill ha. Eller, kör med karta. Ja. Det räcker. Ja. Jag så för du har aldrig kört det va? Nej. Ja, men Det tycker jag nog att du ska ge en chans Ja För då får man ändå en uppfattning av Var det här kom från och att ja, ja, absolut Det är ganska mycket du kan göra Redan från början mm. Men det kanske är om man vet Hur spelet är Och ser ut som man kan göra det Ja, just det Det kommer ju ett spel 16 april, jag går, jag går vidare Bara Mm. som jag har sett videos på jag såg det för något år sedan kanske ett år sedan och tänkte åh oh, jävel vad det här ser kul ut mm. och sa ja men det här kommer ja, to be announced eller sådär eller det kommer kanske så här 2016 eller 2026 och nu Ursäkta jag... för jag bara <laughs> ursäkta nu, nu händer det någonting här bara, mm. ba, bara för att det är lite kul nu då att vi brukar håna det lite nu så eh, skrev jag in på ChatGPT. Mm. Ge mig en guide På första Zelda-spelet Vet du vad det är första som står där? Nej Det är en sån här glödlampa Tips, skaffa bomber, blue candle Bränn och bomba Och som är versaler allt misstänkt Det är faktiskt en helt, Ett korrekt tips Jag får ge sig att GPT är rätt där. Det har väl många guider på nätet att lära sig ifrån. Men mm. ja, det, jag instämmer faktiskt. Förlåt att jag avbröt dig. Men det, ja. Ja, ja Nej, men det, det är helt sant. Gör det. Det var så man spelade det innan man, man visste vart allt fanns. Mm. Men det är ett FPS som har den här gamla tecknad filmgrafiken. Ja. Det ser ju ut som de här Steamboat Willie-filmerna. Alltså de gamla musikfilmerna. Pig Pig-filmerna. Ja, Och ser heter det ju Mouse P.I. Och är ett, eh, ja, ett, ett blodigt FPS, liksom så svart gammal grafik. Ja, jag vet vilket det är faktiskt. Fick lite Bioshock-vibbar också när jag såg gameplay-videos på det. Jag vet inte varför. Mm. Men det ser ju otroligt jävla mäktigt ut. Ja, det gör det. Det kommer jag nog fan vilja skaffa när det kommer. Mm. Det låter bra tycker jag. För det har jag sneglat på lite själv faktiskt. Mm. Och säg rätt bra pris också. Det ligger på 300 spänn. Liksom. Det känns mm. väl... Och det är bara ett par veckor bort. Ja, precis. Så mm. det, det kommer jag vilja spela. Har jag något mer att säga om det? Nej, det ser bara jävligt tufft ut. Mm. Och jag har ju snart igen då samlat ihop sådana här rewards points på min eh, Xbox. Då. Så jag tänker att eh, det jag kommer skaffa mig eh, sen faktiskt när jag har samlat ihop lite mer poäng, det är ju det... James Bond-spelet som kommer. Det mm. tror jag kommer kunna passa mig jävligt bra. Mm. Så det kommer jag att göra. Sen kan skulle jag faktiskt vilja flika in med lite film också. Japp. Så det inte blir eh, bara spel. Eh, men eh, Evelina eh, är det väl som vill flika in med det här. För jag tittade inte så mycket på det. Jag såg lite i slutet och fattade ingenting. Men Evelina kollade på det och <laughs> tyckte att det här är ju en film som folk borde se. Ja, ja det, det är en underskattad film helt enkelt. Den kom 2017. Eh, och det är filmen Ghost Stories. Okej, okay, ja. Och då är det någon eh, huvudkaraktär, huvudkaraktären är någon snubbe som avslöjar sådana här medium och så nära här personer som pratar och hittar spöken och sånt där. Mm. Och så avslöjar han de som fake, det är typ det han gör. Ja, okej. Okay. Och sen ser han väl upp till eller har någon typ idol som är forskare mm. som har knäckt sådana här fall. Ja, ja. Och bara säger, nej men det där var inget övernaturligt. Det, det finns en vetenskaplig förklaring. Bla, bla bla bla. Men den här forskaren tar kontakt med honom och säger, du, det finns faktiskt tre fall som jag faktiskt inte har kunnat lösa. Mm. Och inte kunnat hitta en logisk förklaring till. Och då ska väl han undersöka dem och då visar det sig att ingenting är som man tror att det ska vara. Aha, <laughs> Spännande. Ja, så det, det låter ju... Jag, jag kommer nog vilja se den. Eh, den gick och hyra, i alla fall. På sådana här hyrtjänster. Väg, mm. vilken du vill. <laughs> eh, lite synd att jag missar den då när jag ville inna kolla på den. Men jag hade väl fullt upp med Final Fantasy. Det fick gå före. Så ja. den, den kanske jag ska se under lovet då. Ja, varför inte? Det kanske jag också ska göra då. Mm. Har du något mer som du vill gå emellan med? Uh, nej, nu ser jag fram emot sista avsnittet av den här serien, hundarna. Mm. Uh, tycker jag ska bli riktigt. Jag tycker att den har varit bra. Den har blivit bättre och bättre, tycker jag. Mm, det tycker jag också. Uh, så det ska bli intressant att kanske redan. Uh, jag har ju lite planer på att kanske stanna upp och se för det släpps väl vid tolv. <laughs> ja, just det. Så det planerar vi att göra. Det ska bli kul faktiskt. Ja, jag tycker också att det är kul karaktärsutveckling lite grann på han. Ja. Advokaten som vill vara lite orten. <laughs> ja. Och tar sig an det här ja. fallet med den här 15-åriga grabben. Mm. Jag känner ju redan att det, han kommer vara den som är ärlig i slutändan på mm. något sätt. Hoppas jag. Ja, för man hatar ju fan honom i början. Och tycker ja, att han ja, visst. Han är en idiot och en tönt. Mm. Jävlar, nu såg jag in natt 0200. nej det var lite sent ja, ja vi får se. ja Det är ju ledig dag imorgon. Ja, jo, det är det ju förvisso. Men, ja. men det kanske går att ta den med morgonkaffet. Ja, så kan det vara. Jag och Evelina har också kollat på Säsong två av tv-serien Paradise Ja, okej okay. Har du sett den? Nej, det har jag inte gjort Jag tycker att säsong två var superspännande Första säsongen kollade jag på Var väl inte kanske riktigt i sinnesstämning Eller riktigt engagerad Tyckte det var ett jävligt coolt koncept Så mm. sätt. Men jag tycker att den har vuxit med andra säsongen Eh, och det är väl det att jorden går under ja. om det är något eh, klimatproblem eller något sånt där. Eh, och sen är det ju någon som har byggt en skitstor, ja, men typ som en bunker, ja. som är stor som en stad. Och har väl installerat en massa så här, solpaneler och sådana här grejer. Så att det är som att det finns en himmel i den bunkern och eh, det skiftar mellan dag och natt och det finns. Hus och Det ser ut som en stad. Liksom. Bara att det här råkar mm. vara in i en bunker. Det kanske är som en Hollywoodstudio. Liksom. Ja, ja, visst. Och så har de en president. och Folk lever sina liv som vanligt. Och så börjar det första säsongen med att presidenten blir mördad. Och så är det hans livvakt eller någon agent som ska försöka ta reda på vem som har gjort det. Och så är det lite spännande... Det är så, så när vi lite tillbaka blickar och såna där grejer, för att man ska förstå det här samhället mer. Ja. Eh, andra säsongen så får man se lite mer grejer som händer utanför. Mm. Och jag skulle väl kunna säga så här: att. För jag, jag vill inte se för mycket. Handlingen, ja, det, det, det är typ basic. Men om man gillar fallout, alltså som franchise. Och The Last of Us så tycker jag att man ska se Paradise. Mm, Okej. Okay. Ja, då, Tack, bra tips. Och jag är typ lite sur över att aha, det gick fort med den. Och också det här, ett avsnitt i veckan. Fan vad jag hatar när jag gör så. Ja. Det, det är ju nästan som att vill att få ska läcka de här serierna när första avsnittet kommer. Ja, nej, nej nej jag har hela säsongen här och så går man in på någon så här fulsida och laddar hem bara för att. Mm. Nu, nu kommer jag inte göra det för att jag vill använda min bandbredd till vettigare saker, men man, man blir fan ja. lite sugen. Bara för att det är så rörligt av streaming att bli tv-kanaler, det som man hade ja. hoppats på att slippa. Ja jo, tack. Men Kör på den serien Paradise. Jag kommer inte mm. ihåg vilken streaming-sajt. men har. det går att kolla upp. Ja, du kan fråga AI så berättar den vart det finns. <laughs> ja, det kan jag göra. <laughs> Sen hade jag en annan reflektion om du inte vill sticka emellan med någonting. Uh, nej, jag kan inte direkt påstå att jag har mer att sticka emellan om. Uh, farmen är slut och vi har börjat på Robinson direkt. Så. Ja. Uh. Ja, Evelina kollar på det här Love is blind. Det, det är det vidrigaste programmet jag har sett, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag, jag fick panik. Jag tror det var när vi hade spelat in sist gång som ja. satt hon och kollade på det här. Och de som är deltagare i det här jävla programmet de ingen är ju vettig i skallen. <laughs> Sen är det ju klart att de är säkert eh, hyfsat vettiga personer allihopa bara att man klipper och fixar så att det ska bli bra tv också. Ja, ja. Så man ska väl inte döma dem för hårt. Men när de ska försöka kommunicera med varandra som att de är i ett förhållande och det blir så tillgjort. Ja. Att liksom man, man, man slår på, killarna slår på sin sån här woke-sida för att det är så man får brudar, typ så här. När de pratar bakom väggarna. Sen när de träffas så slappnar de av och så visar det sig att de är liksom känslomässigt stympade idioter som inte kan kommunicera med en annan mm. människa. Och det är därför att man tagligen varit singlar typ hela tiden. Eller haft förhållanden som har spruckit för de är så jävla dumma i huvudet. No. Man blir ju bara sur. Och så hade jag väl innan kollat och bara men herregud hur länge håller det här på? Oh. <laughs> man bara hör hur de tjafsar om små småsaker ja, jag tycker att det är lite jobbigt när du håller i gaffeln så här, för då känns det i mig så känns det lite jobbigt jag tycker att när du håller i gaffeln så, här, så känner jag att det här är någonting som jag har problem med och som mm. jag vill att vi behöver reda upp här, men, lägg av, släpp det <laughs> Ja, jag fattar. Nu Bara det inte med kan... gaffel men det är på den verkshöjden. Ja, men det jag kan sticka in med en gång som gjorde att jag aldrig mer ska se sådana här program. Det var att jag kommit ihåg vad det hette, men det är så att det är två singlar som får flytta ihop i en, i en fin våning och så ska de bo en helg ihop och så får de avgöra sen i slutet ska vi fortsätta det här eller inte. Mm. Det heter kärleken flyttade in eller något sånt där tror jag. Mm. Kan blanda ihop det med någonting. Och så satt jag och kollade på det här och den här snubben, han försöker, han, han lagar mat till dem. Och hon säger, Nej, det här var inte så gott precis, säger hon. Och sen så ska de sitta och, och bada i någon sån här bubbelpool. Och hon går därifrån nästan direkt och han sitter kvar själv. Och så är det också en sån här detalj att man får se när de smsar med sina polare. Mm. Och det, jag tycker bara att det är helt uppenbart att hon är inte är den minsta intresserad. Nej. Och så ser man så här att han får ett SMS från en polare sådär. "Hej, hur går det? Har ni klickat?" Och så sitter jag där och du svarar han ju nej. Och så proppar det upp så här att han skriver "Ja, vi har klickat." Och, vet, och då kände jag bara så här, "Nej. Nej nej nej nej nej nej nej nej. Tro inte det din idiot." Och <laughs> så jag fixar någonting, det gick inte att se. Jag tänkte jag bara, jag stänger av. Jag vill inte se hur det här utvecklas. Det är så Nej. jävla hemskt. Ja, men det är väl som Lovis bara att folk liksom, äh, pratar förbi varandra. Och liksom, men du vet, de tar is och de kräks. Nu ska jag visa min känsliga <laughs> sida. Så är det bara tillgjort. <laughs> ja. Eller när de sitter och pratar med varandra så är de inte kan se varandra. Alltså, det jag letar efter är ett förhållande. Det är någon som äh, tycker om mig. Eh, någon som eh, kan eh, säga snälla saker och någon som eh, frågar hur jag mår. Alltså, verkar ju inte vara svinhöga krav direkt. Liksom. Mm. Vad har du för liksom, erfarenheter? Liksom? Eller är det någonting de säger? Uh, uh. Ja, nej, det låter ingen roligt. Nej, jag tycker också att det är lite synd om de här människorna som är med på sådana här program. och gör man på mm. samma ja, jävla ja. Gift vid första ögonkastet är också sämsta typen av förnedringstv. Mm. Nu ska de gifta sig med varandra. Nu ska vi se här hur det här nyhetens behag gör dem alldeles till sig och sen när de inser att just det, det handlar om att ge och ta i ett förhållande också, inte bara få vad man vill ha. Mm. För de är väl födda på 90-talet hela bunten. <laughs> och så visar det sig att de måste anstränga sig lite också. Då blir det jobbigt och så får man se när allting bara spricker för dem och de bara blir ledsna och helt förstörda. Det är ju skitaskigt att göra sådana program. <laughs> ja. Och så är det liksom psykologer. Ja, men det är väldigt viktigt i ett förhållande att man kommunicerar med varandra. Nej. Menar du <laughs> att man kanske har lite beröring att man säger snälla saker. Mm. Ja. Vettiga psykologer såsätt så sätt att förklara saker på ett bra sätt. Men så här, varför fattar inte de här jävla idioterna som är med i sådana här tv-program? De är väl singlar av en anledning. Ja, jo. Precis. Så de får väl skaffa sig en AI-knull-robot att leva med eller någonting. De behöver inte sprida sina gener vidare och, och fick så nya generationer. Mm. Så kommer de sitta och brainrotta sönder på TikTok eller någonting likt förbannat ändå. Ja. Ja, för fan, vilken cirkus. Och så sitter folk och och, sen, och sen, sen har de avsnitt där kändisar ska sitta och reagera på det här. Mm. Mm. <laughs> oh piss. Ja, nu ska vi kolla mm. när Philip Dickman går bananas över att de här två börjar pussas. Ja. Inget illa om honom, jag tycker han verkar vara rätt skön. Ja, men... mm. ah, jo, absolut. Men vad? Ah, nej. Det var inte ens min reflektion jag hade tänkt att ta upp. Jag råkade balla ur lite där. Mm. Det gör väl ingenting... Nej. så den, den reflektionen kanske jag ska spara mer till senare för det känns som att man skulle kunna prata mer om det men jag kan väl slänga ut det liksom och så får det gro och mm. för nästa vecka ska jag ju Niklas vara med igen och då, då ska vi prata om andra grejer men fan, jag kanske slänger ut den reflektionen då också bara som en liten ja. sidospår för jag vet inte om det är någonting man kan prata så mycket men jävlar vad mycket skit det är om det här DLSS 5. Ja. Och kolla här i Resident Evil 9 med DLSS 5. Kolla här, här, är hon lite slöt. Med DLSS 5 så får hon rynker. Mm. Wow. Ja. Kul, och, kul att vara karaktärsdesigner och så ska folk bara förstöra skiten med DLSS 5. En jävla AI. Ja, jag uh. Sen är, tänker jag ju så här också. Det som jag tycker är märkligast med det det är att i, jag har ju använt DLSS ibland för att få lite bättre frames och så där till exempel. Mm. Och det har ju funkat jättebra för då har jag liksom kunnat använda mitt lite svagare kort och få ut någonting extra. Och mm. det har varit bra. Mm. Men nu såg jag så här att på de här bilderna då som de har tagit fram bland annat på Grace där och Resident Evil 9 då har de ett 50-90-kort för karaktären och ett 50 kort mot bakgrunderna, liksom miljön. Mm. För att kunna få det där att flyta i rörelse. Mm. Då försvinner ju hela grejen, tänker jag. Ja. Sen tror jag väl också så här att eh, det där är väl ett verktyg som man kommer kunna använda på olika sätt. Det kommer ju antagligen inte att vara så, tror jag inte, att allting blir Instagram-filter- snygga liksom. Nej och jag tänker väl att de som gör spelen och att du har karaktärsdesigner eller någon typ av konstnär som designar bakgrunder och sådär och så ska det ändå pissas på liksom mm. med en jävla filter som AI gör typ som att någon har biasat på grafiken bara kolla här, ja. det här, det här är snyggare. Så min mm. fråga är egentligen vad exakt är grejen med det? I alla fall just det användningsområdet och DLSS 5. Och nej, jag vill inte spela PlayStation 1.5 med PlayStation 5-texturer. Utan då vill jag ju ha dem som de är. Ja. Så frågan är ju varför man vill ha det. Ja, det är en bra fråga. Om det nu dessutom är så krävande att du behöver ha två civila dyra grafikort för att. Ja, det, det, ska... det är ju det som jag tycker är allra märkligast faktiskt. Det är ju bara korkat. Men en bättre idé då som mm. jag slänger ut. Jag lovar att jag ska inte söka någon patent för det här. Det kan, det kan jag inte göra det heller. Men kan man inte få DLSS 5 i ett par smartglasses då, så att verkligheten ser roligare ut? Oh, spännande. Ja, jag ska ja. Se. Ja, det, det, det är grå, tråkig jävla novemberdag. Nu tar jag på mig mina smartglasses och DLSS 5. Nej, men titta här, nu går du runt i svampriket. Fan man nice. Mm. Ja, det hade varit häftigare och alla tesler som åker runt ja, det ser de ut som bajskorvar som åker runt eller mm. det det... Ja. man får ge det några minuter <laughs> typ så finns det där <laughs> någon har ju kläckt idén för länge sedan naturligtvis jag tror inte att det är någon unik tanke jag har med det där då tror jag faktiskt att DLSS skulle kunna vara kul mm. ja, det håller du... jag med om Ja, nu var det lite tråkigt väder här. Då tar vi på det här och kollar här vad roligt det här blev. Ja, <går> jäklar. Ja, det är nog inte så långt bort. Eh, tror jag inte. Folk får AI-psykoser så det skriker om det. Ja, jo, det skulle man ju säkerligen få. Men det... Eller så är det de här personerna som startar kärleksförhållanden med AI-avatarer. Mm. För det är ju en grej och det kan man ha många olika synpunkter på men den enda rätta synpunkten är att det är helt jävla sinnessjukt och dumt. Ja. Rent objektivt det är sluta med det. Gå i terapi och försök inte att ha terapisamtal över chatt med ChatGPT utan gå till en psykolog mm. eller någon som i alla fall har en steg ett utbildning i någon form av terapi, KBT eller någonting. Så att Absolut. Det, det, det tycker jag är bättre. Men om vi säger nu att ja, men de här personerna kommer alltid att finnas och det kanske är så att man kanske inte vill ha ett riktigt förhållande. Man vill ha en AI som antingen anpassar sig efter precis dina preferenser blir jävligt platt och trist eller en AI som gaslightar sönder dig och bandar dig som skit. Ja. <här> mm. um, vilket också är helt sjukt. Men mm. så, så, ser, så ser verkligheten ut. Då kan man ju ha DLSS 5 i sina smartgläser. Eller kanske inte behöver, behöver ha DLSS. Så kan du väl ta med din AI-avatar ut i verkligheten. då Gå på en liten promenad eller sitta på kafé. Mm. Kan du sitta där på Espresso House eller någonting och så... Smuttar du på en latte och så sitter din AI-avatar emot dig. Sitter ni och snackar och folk runt omkring kommer att tro att du är helt jävla dum i huvudet. Men det spelar ingen roll. Nej. Ja. Vi får se. Man, man kan reflektera kring det. Men, men fram, framförallt vad, vad egentligen är grejen med det. Eh, det. Det fattar jag väl. Men just de här att det ska uppdatera grafiken. Mm. och varför skulle man vilja ha det om eh, om det har varit en jävla massa människor som har jobbat med ett spel och har bestämt sig för att det ska se ut på ett visst sätt varför vill man förstöra det med någon jävla AI ja, nej, jag, jag vet inte faktiskt stäng av med jävla AI servrarna nu mm. och låt läkarna få ha dem Absolut. Släpp inte det fritt till vem som helst. <laughs> Nej, vi märker ju att folk blir ju helt knäppa. Mm. Så är det. Ja, har du någonting mer? Nej. Nej, det har nog faktiskt inte jag heller. Um... Så ja, då är det väl bara att knyta ihop den här säcken då. Mm. Återigen och tacka så mycket för att ni har lyssnat på Fyrkantäggögon ännu en vecka. Och så mm. hörs vi för det, vad jag tror kommer bli ett riktigt jäkla roligt avsnitt nästa vecka. Det kommer bli eh, episkt. Ja, det kommer det att bli. Med Niklas också, igen för övrigt. Precis, det då det blir episkt. Yep. Det blir episkt varje gång, men lite mer episkt. Japp. Yep. Men tack och ja wrap it up Emil jag vill tacka alla tre gånger tack